У ватажкові зграї, який, зіп'явшись на задні лапи, трохи не діставав нас передніми пазурами і клацав іклами, ніби залізними щелепами самолова, я одразу впізнав жука. Ми з дівчиною подерлися на вершину осокора. Вовки, збившись довкола дерева, гризли його прикоренок. Скоро по війні вовча тічка отак з'їла бабу Телениху –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 Опав на сади та дахи будинків, роги радіоантен загадково стриміли з молочносизої мли, а небо очистилося, оновилося і стало глибоким, як став пізньої осені, коли вода темніє і скрадує обриси дна. До зоряної череди виплив за Ірійської пожежної вежі місяць.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 рахуючи зорі, що мерехтіли над нашими головами. Буцім комарі в сонячній пасмі надвечір. А вовки завили з безсилою люті та розчарування, і чорними тінями поповзли за нами на зерці. Вони доповзли до колгоспної, по якій ходили автобуси, і залягли на її темному березі, далі від вуличних ліхтарів. Боялися світла. Ми дипцяли над вечірнім ірієм, Поснованим ясним павутинням вулиць. По вулицях бігли павучки машин, З очима, що світилися, А майдани лежали під нами, ошетні святкові, Наче плеса озер, Залитих полуденним сонцем. Підбори дівчачих черевиків Весело вицокували по місячній стежці,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 Дибав по місячному променю, припнутому до ушули воріт. Я ментом зіп'явся на паркан, дістав кишенькового ножа і прошепотів з лихим тріумфом у голосі. «Дивіться, як він зараз беркицнеться! Я переріжу промінь!» Несподівана дівчина в білому береті вхопила мене за руку. «Не смій! Я не хочу! Тобі його шкода?»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 мов дві водяни лілії. «А знаєш, за що його зі школи вигнали?» гукнув я прикровражений. «Він соломинкою вижлуктив з усіх чорнильниць у класі чорнило». «Мовчи й мовчи! Я знаю, що він не такий», тихо сказала дівчина в білому береті. «Ніхто з вас не знає, а я знаю». Вона заплакала.